Caseta 1, fața B. Petru stătu în Suceava, a treia reședință a domnilor moldoveni. Fratele și urmașul său roman înălță la vărsarea Moldovei în largul Siret, o cetate care îi dădu numele său. Cu toate că în țara românească ținea cârma un om ca Mircea Vodă, cel din tâi mare stăpânitor românesc, cu toate că Petru se împrietenise cu acest vecin pe care îl ajutase să intre în legături cu Polonii, Roman îndrăznit călcând drepturile muntene asupra apelor de la mia să-și zică domn din munte în mare. Mândru și față de regele înaintea căruia fratele său plecase Moldova, el nu-i mai făgăduia ajutor până ori și unde și împotriva oricui. Vladislav l-ar fi putut scoate mai cu greu dacă s-ar fi încumetat să trimeată oști prin cărările temute ale codrilor, dar el găsi un sprijin între rudele voivodului. Moștenirea în domnie nu era statornicită până atunci și Datina, care răspundea la orice întrebări și făcea ca legile să fie zădarnice, tăcea, firește, în această privință. Sângele domnesc era cerut de la tot doritorul de stăpânire, dar în privința treptei de înrudire fie cine era slobot să judece după interesul său. Lui Bogdan îi urmase fiul său cel mai mare, lui Lazco, ginerele lui Ștefan, fiul cel mai mic, lui Petru, fratele cel mic. Ivașco, fiul lui Petru, se crezune îndreptățit de unchiul său. Venind din adăpostul său de peste graniță, el îl prinse la vreo petrecere în sate, împreună cu fiul lui și îl dădu pe mâna dregătorilor regelui. Ștefan, fratele cel mare, învins altădată, ajunse domn. Și el se închina polonilor, și se așeză și mai aproape de dânsii, luându-și reședința în hârlău, mic târg cu vii frumoase, mai jos de botoșani, într-un ținut înflorit, ca o grădină bogată în pășuni, în livezi, în prisăci, în mori și iazuri. Ungurii peste care domnea atunci un om foarte mândru din neam împărătesc și menit să fie și el împărat, Sigismund nu voi îngăduie în apropierea lor pe acest neascultător urmaș al trădătorului Bogdan. Ștefan cuteză să taie calea la pasuri, dar oamenii craiului Iacusean răzbătură printre bolovanii năruiți și ploaia de soliți. Sigismund însuși călcă pământul Moldovei, luând țara din Curmeziș spre Siret, spre Bahlui, ca să prindă pe domn în cetatea unde se închisese. 1394 El ajunse unde dorea, dar se întoarse în cu mâinile goale, fără să aibă pe Ștefan în lanțuri fără să aducă măcar ca îndreptățire un petec de hârtie, cuprinzând cereri de iertare și făgăduieli. Dar cronica noastră știe să povestească despre înfrângerea craiului la hârlău și din porunca lui Ștefan cel Mare vorbelele s-au săpat pe mormântul din rădăuți al învingătorului. Atâtea fapte grămădite în câțiva ani, nici o jumătate de veac, dădusele la Moldovei ceea ce este neapărat în viața oricărui stat, amintirile. Dar ea n parte încă, căci schimbase șase domni de o singură domnie lungă în liniștea căreia s-ar fi putut clădi ziduri de piatră și așezăminte. Până acum, ca în scriptură, meșterii lucrase în pripă pe apucate cu sabia în mână. După izbânda din 1394, timpurile se arătară încă mai vitrege. Ștefan Vodă, piere dinaintea ochilor, poate ucis, ca iurg Litvanul. Atunci toți pribegii și mazilii se aruncă asupra unei prăzi care era țara lor. Și Roman, scos din temnița leșească, și Ivașcu și Iuga, fiul din flore al celui din tâi, care Iuga ia de fapt puterea și dă cărți de întărire celor ce aveau nevoie de dânsele în afacerile privitoare la moșii. Fii drepți, legiuiți ai lui Roman și doamnei lui Anastasia, moarte când soțul ei stătea încă în scaun și înmormântată la Roman, Alexandru și Bogdan vin și ei sub tarme ca să-și dobândească drepturile. Mircea, domnul Montean, lămurește întru câtva lucrurile, prinzând pe iuga în împrejurări ca cele ale prinderii lui Roman, desigur. Moartea smulge de lângă Alexandru pe fratele acestuia, Bogdan, care dădea poruncile și el un timp fără a-și lua însă alt titlul decât acel de jupân pe care îl întrebuința orice boier. Dar încă din 1401, fără să fi murit Bogdan, Alexandru, pe care tatăl său îl numise poate așa după Alexandru Basarab, n-avea de împărțit cu nimeni grijile, răspunderile și răsplata sfletească a unui cârmuitor de oameni. Era întâiul an al unui veac nou și un veac nou se deschidea și pentru Moldova. Trei Roman Alexandru cel Bun Cu o adâncă recunoștință urma și auzis acestui Alexandru cel Bun. A fost bun față de țară pentru că n-a tăiat, n-a prigonit, N-a nedreptățit pe nimeni și totuși a știut să-și stăpânească boierii, fără să miște împotriva lor buzuganul sau să ascută sabia călăului. A fost bun față de străini, fiindcă n-a început niciodată un război nedrept și n-a călcat niciodată o legătură încheiată și întărită cu jurământ de dânsul. Dar, dar pentru dreptățile lui și ale țării lui, el a fost totdeauna și atunci când îl împovărau bătrânețile și moartea-l chema spre odihnă, un ne-a neadormit, viteas și iute. De la început, având să aleagă între unguri, de care abia se dezlipise Moldova și care îl atingeau la un singur cotar, și acela de munte, lesnicios de apărat, și între poloni care înfășurau din două părți de sus și de la răsărit țara, el alese pe aceștia din urmă. Li se închină și li dădu ajutoare, unde se luptară cu cavaler de departe în Prusia, lângă cetatea, Marienburg, unde ai noștri găsiră cu bucurie păduri în care știură iarăși să spitească pe dușmani, acoperindu-i apoi cu ploaia de moarte a săgeților. 1410 În dosul lui, doi ani după această luptă, regele Poloniei se înțelegea cu împăratul Sigismund și el rege al Ungariei, pentru a împărți Moldova dacă domnul ei n-ar voi să ajute pe creștini în lupta cu turcii, pe care cu adevărat nu o începură însă niciodată. Tratatul de la Lublau 1412. Alexandru rămase însă neschimbat și nimeni nu îndrăzni să încerce împărțirea, care se putea scrie mai lesne cu condeiul decât cu sabia. Păstrând însă credința, el știa să șteargă rămășițele rușinoase ale trecutului, să se înalțe necontenit înaintea craiului prieten. El încheie legăturile cu dânsul, altfel decât și să-i șubrez, și se înfăcișează în ele ca domn, nu ca vot supus. Odată, pentru un nou împrumut, el căpătă și zălogirea Pocuției, cu vestitele ei orașe întărite, Sniatinul și Colomeia, pe când înainte de dânsul se vorbise și de părăsirea țării sepenicului. O înaltă doamnă din sânge prin Ringala, i-a fost soție, aducându-i măcar cinsta de la început, dacă nu fericirea în casă, căci Ringala, părăsit după câtva timp, plecând fără niciun copil pe soțul ce nu voia să se lepede de legea lui Ortodoxă, cu toate că în baia el făcuse o biserică, o mănăstire, un episcopat catolic. Încă de pe vremea lui Mircea, Alexandru încheiase prin cucerirea chiliei, la Dunărea de Jos, granița de zi zia țării, pe care tatăl său Roman se lăudase mai mult ca antins întins-o până la mare. Ceva mai târziu, fără să se lupte cu genovezii, el își așeză pârcălabii în cetatea albă de la gura Nistrului, al doilea turn puternic al acestei graniți amenințate. El ajută domnii munteni să-și cucerească moștenirea părintească, dar știu să respingă pe același ocrotit de deunăzi, dan al doilea, când el veni să ceară cu armele malul Dunării de jos. 1429 Turcii, care porunceau adesea în țara românească până la granițele care ajunsese trecând peste Bulgaria în întregime supusă, și ei respingi când corăbiile lor de război se iviră sub zidurile bine întărite de pricepuții meșteri străini ale cetății albe. În cei din urmă ani ai vieții sale, chiar Alexandru risipi în iunie 1432 o oaste turcească cei i în țară trecând pe la munteni. Și tot atunci, 1432, mântuind această socoteală, el merse în fruntea oștirii sale ca să ia în înaintea morții pocuția. Când închise în sfârșit ochii, în vara anului 1433, el n-avea nimic de cerut nimănui și nu era dator cu nimic. Prin îngrijirea lui, boierimea a fost așezată în trepte și ranguri. Pe lângă vechile mănăstiri, Neamțul și Bistrița, întemeiate de călugări munteni care învățase la dascăl sări, fugar de peste Dunăre înaintea turcilor, el clădi Moldovița, chiar lângă Baia, și Pobrata, mai jos, în aceleași părți de munți. Până la el, patriarhia grecească din Constantinopol nu voise să recunoască pe mitropolitul Iosif din sânge domnesc, căruia Petru Vodă îi dăduse supravegherea noii biserici moldovenești și țara se afla sub blestemul arhiepiscopului Ieremia, trimis de patriarh. Alexandru ridică pedepsa Furisaniei fără să jertfească pe Iosif, care împodobi și mai departe cel din Tiscaun bisericesc al Moldovei. Reședința mitropoliei fost strămutată împreună cu asele sfântului Ioan cel nou, de la cetatea albă la Suceava care rămase de acum o capitală statornică. În roman se făcu o episcopie al cărui păstor fu supus mitropolitului. Drumurile de negoți fură ținute totdeauna deschise, și privilegii de asigurare pentru văm se dădură negustorilor străini. În 30 de ani Floarea culturii înflorise pretutindeni din țărâna frământată de luptele folositoare și nu de cele netrebnice. Prin patriarhul acesta, care murea în siguranța biruinții și în binecuvântarea faptelor sale bune, găsi găsise al doilea întemeietor și cel mai mare. O nouă stare a lucrurilor se întemeiază însă totdeauna prin cel puțin doi stăpânitori. Unul clădește, celălalt venind la rândul său apără clădirea de pornirile dușmane, ce să năpustesc ne neapărat asupra ei când s-a dus ziditorul. Lui Alexandru, în gândurile lui asupra viitorului și țării, în desfășurarea înfloririi ei, li trebuia deopotrivă un pretnic moștenitor al coroanei moldovenești. Dacă din căsătoria strălucită cu Ringala s-ar fi născut un fiu, pe care polonii l-ar fi sprijinit din răsputeri, urmarea în domnia acestuia ar fi fost mai asigurată. Alexandru lăsă însă o spuză de feciori și de fii din flori, care se numeau atunci singuri, în deosebire de ceilalți copii. Notă. Vezi Iorga, studii și documente, șapte roman, pagina 168. Închei nota. Întâi fusese însurat cu o străină, de bună seamă polonă, pe care o luase în zilele sale nenorocite, de tinerețe pribeagă. Margareta se odihni sub les pe zile mari frumoasei biserici catolice din Baia. De la dânsa n-a avut el în țară ca domn, Alexandru luă pe Ana sau Neacșa, de care se despărsi mai târziu. Ana poate să-i fi fost numele de călugărie, căci o doamnă care pleca de la curtea soțului ei se călugărea și care muria abia în 1427, fiind înmormântată la bistrița. Cudânsa a avut el pe lângă o fată pe care o numi Vasilisa, regina adecă, și un băiat, cel dintâi căruia nu-i putea da alt nume decât pe acela al părintelui său, Roman. Roman trăi însă puțină vreme. Ultima oară el mai este pomenit în hrisoavele părintelui său în april 1409. Dar peste câteva luni se năștea, în ziua de Sfântul Ilie, al doilea fiu căruia i se zise după hramul ce se serba la nașterea sa. Prin gala nu suferi la curte pe acest copil al alteia și firește că tot în întuneric și mai mult în taina păstrată de mamele lor și de câțiva credincioși numai crescură al treilea fiu, Ștefan, al unei stanca, numită așa după unghiul ce pătuse pe unguri la hârlău, al patrulea Petru, al mărinei lui Mărin, care fu și mama unei fete, Notă pentru care, Cneajna sau Chiajna, vezi revista pentru istorie, arheologie și filologie, șapte roman, paginile 377-379. Închei nota, Petru care amintea pe celălalt unchi, învingătorul polonilor în codrul Bucovinei. Mai târziu nu mai se născu un Alexandru care ar fi dus mai departe numele tatălui său dacă n-ar fi fost răpit de moarte încă în ultimii ani ai acestuia. Când Ringala se dose, Alexandru chemă pe Ilie în odăile domnești, îi scrise numele în hrisoave, îl făcu ajutorul său în cărmuire, îl puse să-i scălească, dând astfel o chezășie și pentru vremea când va domni Ilie, actul prin care se dăruia Ringalei venitul unor orașe moldovenești. Îndată după aceasta, el îi căută în Polonia o nevastă de neam mare, Marinca, soră cu soția cea nouă a Craiului Polon, și el a avut bucuria de a vedea botezul întâiului născut al celor doi soți, care primi și el numele de Roman, 1426-1427. În cei de pe urma anii ai domnei sale, Alexandru îi îngădui lui Ilie Vodă să dea cărți domnești de întărire în numele lui singur. Notă Pentru căsătoriile și copiii lui Alexandru vezi studii și documente, șase Roman paginile 625-626, închei nota. Rămas adevăratul domn al Moldovei întregi, după moartea lui Alexandru, Ilie, un tânăr care trecuse abia de 20 de ani, întinse o mână frățească lui Ștefan, pe care tatăl său îl alinta Stețco precum Ilie era pentru dânsul iubitul Ilieș, dar lăsă la o parte măcar un timp nu știm pentru ce dușmănie, pe al doilea frate, Petru. În schimb, el recunoscu întâi pe un fiu al lui Alexandru, pe care acesta se sfisea-l însemna în hrisoavele sale, chiar din ultimele timpuri când aducea mărturia a tuturor feciorilor săi. Acest nou frate se chema Bogdan, după numele fratelui părintelui său, și de bună seamă, el era cel mai tânăr dintre mlădițele domnești. Bogdan e lui Ștefan cel Mare. Notă în text. Aș crede astăzi că moartea lui Alexandru Cel Bun s-a întâmplat în iarna sau mai degrabă în primăvara anului 1433, fiindcă privilegiul dat de Ilie Sibienilor în april, Biblioteca Academiei Române în copie, pomenește pe toată familia lui, dar nu și pe bătrân. Nota autorului adăugată la erata ediției din 1904. Închei nota din text. Și notă în afara textului, la sfârșitul cărții, vezi actul din Revista pentru Arheologie și Filologie, 7 Roman, paginile 370 372, care nu poate fi însă din 1432, în paranteză 6.940, închid paranteza, ci din 1433, în paranteză 6.941, închei paranteza. Conform studii și documente, paginile 651-653, închei nota din afara textului. Cartea a doua, Data lui Ștefan Vodă, Tinerețea lui Ștefan, un roman, lupta pentru scaunul lui Alexandru cel Bun. Ilie făcea împăcarea cu polonii, împotriva cărora, deși o ruteană, Marinka, sora reginei mame Poloniei, îi stătea alături ca soție, el luptase în năvălirea pentru luarea în stăpânirea a păcuției, dar după aceasta el mai stătu abia câteva luni în domnie. Vânturile toamnei smulseră și aruncară peste Nistru pe fericitul domn al verii. Îl gonise fratele stău Ștefan, întățit de mamă Sastanca, pe care Ilie puse să o înnece, și de domnul muntean Vlad Dracul, care avea o răzbunare de săvârșit împotriva lui Ilie, căci acesta... Împreună cu bătrânul Alexandru, sprijinise pe un alt vânător al scaunului țării românești, cu care Vlad se zvârcolise multă vreme în luptă înclăștată, pe un aldea care, din recunoștință față de ajutătorul său, își zise Alexandru Vodă. Notă. Vezi studii și documente, trei roman, pagina 14 roman, Bogdan, documente și regeste, Paginile 25 și următoarele, închei nota. Vlad era acum recunoscut de turci, domnii țării sale, și el chemă la dânsul pe Ștefan și l ajută să ia moștenirea, care nu i se cuvenea lui în rândul întâi. Ștefan smulse polonilor primirea lui ca vecin, năvălind în țara lor, unde se adăpostise Ilie, Marinca și copilul lor, Roman. Regele era încă nevrâsnic, așa încât nimeni nu era bucuros de războia îi primeșdioase în părți care obișnuiau să înghită frumoasele oștiri ale cavalerilor și lefegiilor. Ilie fost oprit într-o găzduire darnică în care el avea tot dreptul să vadă însă o închisoare, căci cărările ce duceau la Nistru erau tăiate pentru dânsul. Dar erau boieri moldoveni care nu se dăduse cu cel mai puternic, ci țineau în Moldova sau peste hotare cu adevăratul moștenitor. Printre dânsii era neamul Jumătate, lazăr din Tulova, în părțile de către munte, duma lui fiul lui Sandru. Notă. Pentru moșia Tulova vezi, documente și... vezi studii și documente, șapte roman, pagina 181, închei nota. Ei îndemnară pe Ilie să fugă de la oaspeții săi, îl aduseră în Moldova și dădură pentru dânsul două lupte care nu dezrădăcinară însă pe Ștefan, în jurul căruia se strânsese cei mai mulți și cei mai puternici dintre stăpânii de moșii. La urma el fă și strâns în ținuturile de jos ale țării. Atunci el ceru să se împace și polonii îl întăriră în acest gând, care îi scutea de o mare grijă și de o grea datorie. El căpătă în vara anului 1435, abia doi ani de la moartea pașnicului Alexandru Vodă, o întinsă bucată de pământ, din care era slobod să-și tragă veniturile. De la vaslui până la Chilia și până la Cetatea Albă, patru târguri, toate câmpiile, tot pustiul, toată pădurea, toate drumurile de negoț din jurul lor. Pe lângă aceasta el rămase domn potrivă cu Ilie, numai cât acesta avea, pe lângă cinste și locul din tâi și orice împrejurări față de săi și față de străini și veniturile cele mai mari, din peste patru cincime ale Moldovei. În hrisoavele lor, date cele mai multe împreună, sub pecetea lui Ilie singur, nu se întâmpină niciun alt frate domnesc. Cercul stăpânitorilor și al moștenitorilor se închisese prin la din 1435. El cuprindea pe Ilie, pe Ștefan și pe fiul celui din tâi, Roman, pe lângă care se adause apoi de la august 1438 înainte, un al doilea fiu, numit după marele său bunic, Alexandru. În Împrejurul lor stăteau toți boierii țării, moșierii cei mari din Lipnic, Zubrăuți, din Tulova, din Voroneț, din Toporăuți, din Frătăuți, din Serețel, din Șomuz, din Mamurinți, din Rugășeni, din Cuciuri, din Șilișău, din Șilișău, din toate satele înfloritoare ce se aflau preajma Sucevei, capitala Notă Vezi numele lor în actul din 16 septembrie 6.944 Închei nota Și cei cu nume de botez ori după părinți Uncleat, Jumătate, Limbă Dulce, Vâlcea, Hudici, bărlici, Popșa, Balș, Buhuș, Turcul, Șendrișor, Nesteac, Stroici, Berindei Ponici, Piatră, Negrul, Ureacle, Balcean, Șerbul, Fârea, Gârbovul, Julia, Negrilă, Perciune, Paos, în paranteză Paius, închid paranteza. De la un timp însă Ștefan a pe lângă dânsul pe fratele Petru, care avea poate vreo socoteală de cerut lui Ilie. Notă 1442-1443 Arhiva istorică, 1. roman, 123 Ulianitski, materiale, pagina 61 Actul din 29 noiembrie 6951 Suceava al lui Ștefan e din 1443, nu din 1442 În paranteză, Ulianitski, pagina 60 numărul 53b, închid paranteza și închid și nota. Copiii acestuia creșteau mari și roman împlinise în 1444, 17 ani. Ștefan se temu pentru timpul când în locul lui Ilie ar fi avut înaintea sa pe Marinca, sprijinită de nepotul ei, regele Vladislav al Poloniei, ales acum și în Ungaria, om viteas și foarte îndrăzneț, pe acest roman în sfârșit, care nu s-ar fi mulțumit cu o parte din venituri și cu jumătate din putere. Data aceasta, el nu pare să fi pornit cu război asupra fratelui său. Trădarea îi se păru mai lesnicioasă și mai sigură. Dacă Ștefan nu se preaducea la Suceava, Ilie venea la vasului în pământurile frățești. Aici fu prins el și înlăturat fără omor din rândul acelor care pot stăpâni o țară prin groaznicul mijloc obișnuit la grecii din Bizanț al ochilor. Nenorocitul fugi la rudele marincăi, căreia Ștefan îi arunca drept pomană cetățile pe care o Alexandru le dăduse ringalei. De aici o vedem pe dânsa făcând schimburi și învoieli. Cât despre Ilie, el era acum un mort între cei vii și peste puțin ploapele se închiseră pentru totdeauna asupra sărmanilor lui ochi orbi. Ticălosul Ștefan stăpânia apoi trei ani, între doamna pe care șoloase, o luase, între Petru, învățătorul cel rău, și între puțini boieri. Notă Câteva luni după orbirea lui Ilie Ștefan, care se afla în Roman la acea dată de 25 august 1443, împreună cu fratele său Petru, poate aduce înainte numai mărturia boierilor Neagoe, Hudici, Dumavornicul, Negrilă, Coste Sima Logofotul, Biblioteca Academiei Române. În asigurările date de Ștefan Brașovenilor la 1 martie 1444, copie în Biblioteca Academiei Române, el spune că aceștia citez Usc ve modo audacter non estis ausi cum bonis vestris moldaviam sub intrare. Închei citatul și închei nota. Nu i-a fost dat să-și vadă copiii. Dacă a fost îngăduit și atâta vreme, aceasta se datorește mai mult marii nenorociri suferite de poloni în acest an 1444, toamna prin înfrângerea de către turci la Varna a oștirii creștine, în rândurile căreia căzu luptându-se și regele Vladislav. Când noul crai Kazimir, frate cu Vladislav, se simți sigur pe tronul său, el îngădui Marincăi, care era acum o văduvă, să cerce norocul fiului ei, roman, ce împlinise 20 de ani. El veni, desigur, cu ajutoare polone, pornind din Hotin, care era al polonilor, și puse mâna ușor pe cetățile Sucevei și Neamțului. Ștefan, care trăia veșnic în frica răsplătirii din partea nepotului său, pribeag, încheiase abia în iunie cu regele un tratat în care se asigura că dușmanul, vânzătorul său, nu va fi ținut în Polonia. Năvălirea l-a pucă pe nepregătite. El fu prins în luptă, sau dat de-ai săi și Roman îl pedepsi ca pe un ucigaș de rând, puind să-i se taie capul în ziua de 13 iulie 1447. Aceasta trebuie să se fi făcut undeva departe, căci abia după trei zile trupul lui tăiat în două, precum el tăiase în două țara, fericirea și viitorul ei, fu îngropat în mănăstirea Neamțului, lângă cetatea lui Petru Vodă cel din tâi. Dar el nu duse cu sine în mormântul său războiul. Roman fost stăpânul Moldovei de sus, deprinsă să asculte de tatăl său Ilie și îl vedem odată dând un hrisov din cetatea Sucevei. Însă puțin boieri numai înconjurau pe tânărul voievod al răzbunării. Vornicii mari Oana și Manoil, care ținuse multă vreme hotinul pentru neamul lui Ilie, Ștefan, cel mai mare din feciorii lui Jumătate, Miclea, greul, Vistiernul, vistiernicul micu, hotcoștivor, un om nou și afrodul șăndrica. Notă. Ulyanițchi sau Ulyanițchi, pagina 70, numărul 64. chei nota. În biforul luptelor și sub povara marilor greutăți ale unei astfel de cărmuiri, Roman își secătui puterile și mai ajutând și o treabă a Marin Marinca ducea la groapă în ziua de 2 iulie 1448 pe fiul ei cel mai mare, din care făcuse un dom de, de câteva luni de zile. Cei mai mulți dintre puternicii de până atunci ai țării fugiră peste hotar, așteptând zile mai bune. Dar pentru dânsii, care nu voiau să-și închine capul, căci se temeau să nu și-l piardă, înaintea voievodului adus de polon, nu era decât o singură graniță deschisă, aceea care ducea prin pasurile carpaților în Ardeal. Aici avea pe acea vreme toată puterea, precum avea toată puterea și în tot largul cuprins al țării ungurești, guvernatorul Ioan Corvin din Hunedoara, în paranteză Huniadi, închid paranteza. Era un român dintre grănicerii pe care ungurii îi însărcinase să apere, sub judecătorii și căpitanii lor români, marginea apusea na ardealului de năvălirile veșnic în prospătate ale turcilor care se oproșise în Serbia. Ai lui îi ziceau Iancu și el era fiul lui Voicu, grănicer ca și dânsul. Încă de pe vremea împăratului Sigismund, dușmanul lui Alexandru cel Bun, Iancu din Hunedoara se lupta departe în Croația și în țara de lumina a Italiei, apărând pentru bani interese străine.